Alhamdulillahi m'lashaytanirajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ina alhamdulillahi n'ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi enfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihillahu falamudillelahu wa ma yudlilhu falamadiyelahu ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluhu thumma amma ba'du Tundurur lezer dut vajdojim pa danyi parathaniya në ciklin të sën e filuam në këtë muaj të begat të Allahu të subhanahu vëtë ala. Cikli e, ka të baj me moralin e pengamberi sallallahu aleyhi sallem, pra me fjal të tjera, trajtimi, sielja, karakteri, si silloj pengamberi aleyhi sallatës salam, me kategori dhe grupet të ndryshme të, të njerëzë. Kategoria e par me të sënë dhe të ja filoj me lehen Allahu të barekja vëtë ala, më delikate, më emocionale, dha është ka kategoria e grave. Ktu për, gra, e për gratë e kemi porçollim gratë e tij sallallahu alaihi wasallam, për gratë e veta të cilat i ka pasur në jetën, në jetën e vet. Andaj do të ndajmë këtë trajtim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në tri kategori. Kategoria e parë, pra rreshi i parë do tjetë për e të jetë për dëshmëria e pejgamberit alaihi salatu sallam me gratë veta. Çka bën taj gjat ditëve të tij të zakonshme në raport me gratë veta alayhisalatu sallam dhe uh, pika e dytë por s'do të flasim e lejon Allahu te bareke tuala në rëndë të veçantë në aspektin e grave është si i edukoi alayhisalatu sallam dhe si bani tërbije gratë veta që të jenë model dhe irnek për gratë e kët botrave për gratë e kët botrave prej muslimaneve dhe Pika e tretë të sëndodat trajtoi me rin Allahu te bareke ve teala është se çdo familje, nga sa jemi njerëz, nuk kemi me laçe, ka mundësi me uforkuë, ka mundësi me ndodë një telashe, ka mundësi me ndodë një ket shkuptim eksumë radh, atare si zgjithë pejgamberi alay salatu selam problemët e veta, si zgjithë problemët e rrave të veta, apo edhe problemët e çdo njëar kishte mundësi me ndodë mësti dhe dhe grave të veta. Pra këtu do të sillemi këto rrethe, pra përdiçmëria e pengamberi tale i salatës e ram si i edukoj ale i salatës e ram grat e veta dhe si i zgjithët të lëashët dhe problemet e veta në, në shtëpin e vetë pse dhëtë ja filloj me këtë kaptin të dërua lezer? pra ne kemi mundësimi a fillu me edukatën e pengamberi tale i salatës e ram me shok të ti kemi mundësimi a fillu e me moralin e pengamberi tale i salatës e ram me evlat të ti me nipat të ti, me komshit të ti Mirpo do të ja nisim me gratë të për Cela tashje. Arshia e parë është se krejt feja Allahu xhëlaluha mbahet me familje. Pra, joja më ma e madhe, më ma e rand, më uh, e e shejti zotit te barekuhu te ala është familja. Andaj Allahu xhëlaluhu, Allahu te barekuhu te ala me të njëjtin term, me të njëjtin emër, me të njëjtin fjalë që e ka thujt besën mes ti dhe Zotit Me tinit infial Allahu جل ورا e ka thujt besën mes burrit dhe gruas. Dhe kjo e ka argumentin e vet. Allahu جل ورا kur e përmend besën e Allahut dhe besën e pejgamberëve e çun mithaq. E ka marr Allahu mithaq. Mithaq do të thon një besë e lidh fort që do të thon për nga natyra s'do të mukput. Në të njëjtin term e ka abordon Allahu جل ورا kur gratë martohen me burra. Çfarë ka thon Allahu جل ورا? Lëka e këdhën e minkum Mi thë kanë ghalidha E kanë morë gratë Kur bahën një qa piburave Besën dhe jo vetën besë Po ghalidhë Ghalidhësh litari Kuro shumit rashë Edho i vrashët Pro ti nëse munosh me këbut S'ta muncon E kjo qfar argumenton Se familia ka peshtë madhe Në Kur'anin Allahut e bare kjo e tjala Pro nëse ruët familia ruhet feja, edhe nëse ruhet feja, ruhet familja. Andaj pejgamberi alayhisalatu vesselam ishte shumë i kujdesshëm çot jetë model irnek i mrekullueshëm në trajtimin me gratë, me gratë etina. Andaj përditshmëria e pejgamberit alayhisalatu vesselam është e mbushur me raste. Ne do të mundohemi që zgjedhin raste nga përditshmëria e pejgamberit alayhisalatu vesselam, që t'a shohim se si ishte në përditshmërinë e tij. Në këtë përditshmëri Do të shoqëmojmë zbavitje, do të shoqëmojmë respekt, do të shoqëmojmë mirënjohje, do të shoqëmojmë kujdes, do të shoqëmojmë mërzi, do uh, Kretë të shoqëmojmë qeshje. Këto i bante pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me grateve ta. Para se të kalojmë në trajtimin e pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam me gratë e veta, uh, ta dim kush janë gratë e tij alaihi sallallahu alaihi wasallam. Peve sami ka pas 19 gra, gjatë jetës vet, dy i kanë dhurojë para se e me mendruhet ai, pra ato kanë ndej duke qen ai gjallë dhe 9 të tjera kanë ndruhet pas pejgamberit vetëm. Pra ai kanë ndruhet dhe i kanë lënë 9 gra të, të gjalla. Gra pe e pejgamberit alayhisalatu selam e para pritëra është Hadija e bija e Khuailit. Kjo gruaja parë dhe për i të cil, cilës gruaja ka pas krejt evlat me përjashtim të njëri prej evlatëve të, të tij i cili është Ibrahim. Dhe kjo është gruaja e Zbeu Josam shpesh e ka Kujtua e shpesh e ka e, përmen të gratë e tjera Dukë ja rritë namin gruës së ti radiallahu anha Gruja e ditë është Aisha e bia e e bëkërës i dikut radiallahu an Gruja e, e të rejtë është hafsa e bia e omerit E bia e omerit Pra, për nga mërë a.s. ka qenë dhëndër i e bubekrit dhe dhëndër i omerit radiallahu anhuma Uh, Gëruja tjetër ka qënë Saudetu e bia e zuma'z Saudetu e bia e zuma'z Gëruja tjetër e pëngamërit a.s. Ka qënë Zeynep e bia e Jahshit Gëruja tjetër e pëngamërit a.s. Ka qënë Zeynep e bia e Khuzejmës Gëruja tjetër e pëngamërit a.s. Ka qënë Ummu selëme Ummu selëme al mekhzumije Radhi allahu Anhunën vë ardhahunën Qëtar gruaja ka pasë pejgamberi alayhisallatu selam Ramla e Biya e ebi Sufjanit e më të madhit arabve të asaj kohe e më të madhit të arabve të asaj kohe e cila quhet Umm Hubiba gjithashtu regrave të pejgamberit alayhisallatu selam ka cin Maymunatu e Biya el Harith Maymunah çaibia e begat e berëçshme e djallta Gjithashtu për e gravet për nga merit a lejt salat e salam Ka qenë Gjuejrije Gjuejrije e bia e Elharit nga fisi mustalik E njërë në historinë e muslimanëve Dhe gruja tjetër e për nga merit a lejt salat e salam Ka qenë Sofija E bia e hujejit Nga fisi benulladir Kjo e funit Sofija Baba i ti ka qenë jehudi Baba i ti ka qenë jehudi Khadidja Edhe Zeynebi e bia e huzejmës Këto digra kanë ndru jetë, të kamë për jësëm gjallë. Krej tjerat kanë ndru jetë, ma vonë, kej tjerat kanë ndru jetë, ma vonë. Andaj këtu janë gratë e pengamberit sallallahu a.s. Ibn Hezhenës Kalani, njërë djetartë të shquartështë sh... të muslimanëve, si të kasinë ka djetartë e Egyptit, Misrit, ta sajkohe, ka boj një vërrejtje që shpesh njerëzve ushkon dërmend, apo e diskutojnë pse pengamberit a.s. ka paska të shumë grat Pse pejgamberi alayhisallatu selam ka pas ka shumë gra? Fath Ibn Hajar al-Isqalani, thot, thot pejgamberi alayhisallatu selam nuk u është martuar me shumë gra për atë që ka mundësi mi shku ndërmend të paditurit. E këtu i paditur mund të më kan, do një ar dikush edhe i shkollum, do një ar mund të më kan dikush i cili gëzon diplomë apo akademi, mirë po e diskuton apo e vjen në diskutim numrin e madh grave të pejgamberit alayhisallatu selam. Pse u martuave me sa me kaç gra? për sfer arsyje për ti mitësuar kabilet që t'i merë kabilet do më dhanë mitësi nga se kur bajh dhander inifisit u retja ullët e pengamberi a.s. është ba dhander i shumë kabileve që t'jet raporti të tëre ma i kujdesh me pengamberi a.s. e dyta pengamberi a.s. I, i ka morë ma shumë gra që t'jetë dëshmija ma e madhe për moralin e ti të bërënqëm. Do më thonë, nëse kishë pas një gruje, edhe ajo kishë folë mirë e mirë e mirë, kishë me thonë, dikush, një e ka. Një e ka ble, e kështë në më rada. Apo, mirë, për kër i ki një më dhejtë, nëndë për një herë, është pështirë mi bashku si do mos gratë, që me folë mirë e me transmitu drejtë. Andaj, pengamberi a.s. kishë të shumë gra që të transmitohët, pra, gra shumë familje. Dhe shiko, kur kemi këtu një gruaj, ajo gruaja ka motra, ajo ajo gruaja ka shoqe, ajo gruaja ka familje. Nan gra ku të kallzojnë nga pashtë e veta. Si është pejgamberi alayhisallahu alajhi wasallam, çfarë i, i bie se shumë familje marrin vesh detale, incina nga privatësia e tij alayhisallahu alajhi wasallam. Dhe këtë këto i menaxhon të pejgamberi alayhisallahu alajhi wasallam me sukses. Gjithashtu im në hajgjërës kaleni i martoj për nga mberi ale i salatës sëram shumë gra apo, e që shumica e tyre ishin të moshuara për nuk ishte pun punë pun romance apo punë epshi dhe teke jo, shumica për tërën ishin plaka anaj që ishka ardhë nga shumë prej grave që ishka ardhë nga saudeja e që ka qenë plak dhe të tjerat prej grave për nga mberi ale i salatës sëram dhe vetë më ngruje për mësame që e ka pas të re ka qenë ajqa Kër ju ka ardhë në rejni, shpesh grave tjera, ja kanë shlu rejnin ajqës. Pse, se dhe ata e kanë ditë se martesaj për ingamberit Alei Sallatës Sëram, me to është përqëllime klarta, fisnike dhe shëri atike, s'ka të baje me ata qka njërëzit martohë në përdiqë mërit e tëre. Tjetra, për ingamberit Alei Sallatës Sëram, kër e ka martu gruën e parë, nga e cila ka pas e vladë, Khadidja, radhi Allahu, anha. Sa e ka mart Njëzët e pes Njëzët e pes vet I ka pos pëngamberi Alejsa vë sam Kure ka mërtu Khadijën Sa i ka pos Khadijëja kura mërtu me pëmësam Katër dhejt Mir I më haqër në skaler një shvardhot Kër njeri mërtohët për epsh Për qef Kur e zgjith A e zgjith kër t'i boj e pështë e pështë vjet A e zgjith kër i ka njëzët një e pes Njëzët e pes Njëzët e pes o Fuqia ma e ma dhe ni E ni Mir, po e usëm kurakon i ri, beça, 25 vjet. Majen e Takatit e ka martuën i grua 40 vjet. Domthon kurakon i ri ka martuën i grua 40. Pra edhe kurakon i ri nuk ka sinuajeshin. Ali sallallahu alaihi wasallam. E kurakon plak, kurakon 50 vjet, 55 vjet, por çka i ka martu grua që tjet gruaja dhe numri i madh i grave dëshmin në dunja e në ahiret për moralin e lartë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dhe gjithashtu, thotim në haqës kalani, nga dobit e martesës se shumë të pengamerit ale i salatës selam, me shumë gra të cila ka qenë, se pengamerit ale i salatës selam, ka qenë model për kitë njërzit. E kur je model, ka shumë dispozita. Qysh ka hangër, qysh ka flep, si ju e zhruër, si ka folë, si ju ka uh, krypun grave dhe veta. Sa ma shumë dispozita, së një ma men një gruje. Da e ki qarë? Andaj shum praigrave të pejgamberit aleyhis sallatu selam janë transmetuese. Po pra ato kanë bashkën mobilizuo si ushtri për me tragup, përse sa këtu ka bó, përse sa këtu ka bó. Këtu, përse sa, çu do të shoh me lein Allahu te bareke ve sala. Romani pra fyall, Ali ibn Hajar al-Asqalani, qie dar i madh i muslimanëve dhe i darëve muslimanëve se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka martuar praigrave. Q ta shton domodhan ashtka e shton njerëzit pra epsheve, jo. Ka qenë martes fisnike Ka qenë martes me ide të la arta Maja kësve cilë ka qenë komunikimi Fesë Allahu të bareke Pro kjo është ajo të sëndu Ta kemi parasysh në numrin e maktë Dhe gravet pengamberit sallallahu Dhe mu për këtë arsyje Allahu u gjilvara Ja ka bo ati përmi 4 të lejuar E se ka ditë se Qfar njeri ju është sëram, tjerve, ju E të tjerëve Ju e ka la në veç 4 Dhe ato 4 me kushte jo sjesh në uh, botën e njerëzve pa kushte, katër kushte më kanë i drejtë, më kanë i përpjekë edhe i përmbajtur eksumërat. Kjo kjo ka thënë ajo sa i përket ë anë uh, numrit të madh të grave të pejgamberisallallahu alayhi dhe sallam. Si si lloj nga vonë të prodhësh morinë ti me gratë veta. Pejgamberi sallallahu selam e bara. Çdo mëngjes që zgjohej edhe shkonte falte sabah. Tre, tregon Allah ibn Abasi radhiyallahu anhu e falë të savahëm në gjaminë e vetë edhe i falë të sunet në dhomën e vetë nga se për nga Miralejqë e ka për shpijën gjithë me gjaminë i ka falë namazin e, sunet në shpijën e vetë pastaj ka kalu vetëm në dherën tjetër vetëm në dherën, në dherën tjetër pastaj ka nejtë sa ka nejtë me shokët e vetë edhe kërës gjuhë ka shkuhë e të sitë se la gruë dhomë për dhomë duke i përshëndet duke i pyjtë për hadhin e tëre, duke e shikua nëse kadë në një nevoj dënjana për e tëre, dhe këta e ka bo për nga mberi ale i salatu sëram, thot a i që të rësmetim tjetër, thua i se zhdo dit. O zhdo dit që e ka vol sa bojnë, ale i salatu sëram. Ka vol sa bojnë, dhe kura kry, ka dalbi gjamije, ka shku gruje për gruje. Sjekin si i halin, a jeni mirë, i ka pitë zhën janën për e tëre. Pas taj, të cële e ka posë në rejnin, të ajo nejt. të ka nejtë. T Pasi Ki Indijës prapë gabot njëtën. Ka shkuar ka fali Ki Indijën, alayhis sallatu wassalam dhe çfarë ka ndodhur? Kanesa kanë ndërmeshkuet me shokët e vet dhe ka shku grup për gruaja e ka përshëndet. Ro no, ka i te gruaja e parë e ka pyet si është, a është mirë, a ka ndonjë nevojë, a është e çetë, e këshëmarrë, pastaj ka shku te gruaja e cila e ka pasur rinën me nejt tek pejgamberi sallallahu alayhi wasallam. Nga kjo, çfarë përfiton të dërua vëzat? Kanë ndijetarat, kujdesi i lartë. E pyegëmërisallallahu alaihi wasallam, me gjithë numrin e madh të grave të tina, duke mos e haru as një anëmbë tyre. Duke mos e haru as një anëmbë tyre. Çfarë më ndaon kjo vëllezër? Se veç sa mos i dhejmë shumë, osi mëshirshëm, osi kujdesshëm, duke ka haru as një anëmbë tyre. Nuk i ka dhënë për shembull, unë nëse kam sot rendën me ty, shifni ku të vjen rendi. E rendiçi më e pa mësam në har në ditë. Çdo natë në ditë, nëntë ditë më pa një anëmbë tyre. Jo, pejgamberi (sallallahu alaihi wasallam) atë çka e ka pasur me rend normala ditja ka përqoshtu asaj më shumë ndërsa çdo ditë tjetër kanë një me to, osh kujdes për to dhe ka pyet për hallin edhe edhe dërtin e tyre. Kjo ka thënë prej uh, për dëshmëri së pejgamberit sallallahu alaihi uh, wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam ka transmetuar Anas ibn Malik se pejgamberi alayhi salatu wasalam uh, ka pasur rast që Ka nda nga orë të tina Të natës për shdë gruje dveçan Dhe kjo nuk o, këtu nuk kemi të folë të ne Turpi është Turpi ëmë së me bo zina Turpi ëmë me, me ullë shikimi për harami Nuk o turpi me emsu historinë e pengamberi së sellim Nga se të na kanë jarë përmysë në gjërat Dali nga e prapa Subhanallah Ne, ne turpërojme me emsu që pengamberi a.s. Zdo natë ka pasë rast Ka fletë me në në ngratë të tina Apo Dhe shumë prej njerëzve, ndoshta Allahu e din sa moralitetet i ban E sa zinane ban E sa shikimin harame ban E kur ta një i këtë rasot Për e mësa më ka flet Ni nat, me nan gratë po Me gratë e veta Me gratë e veta Thot e nësibni melik Radhi Allahu an Jemi lajmruar Se për ingamberi a.s. e ka pas fuqin e tërodhë burave E ka pas fuqin e tërodhë burave Apo, a mund të paramendojsh Njëri i sile ka fuqin e tërodhë burave Me gjithë kta, me gjithë kta, pejgamberi sallallahu alajhi wasalam ka pas rast e ka ka bedeuiu, nomadi, e ka kopur këmishën, dhe e ka ngrej. E ka tërheq, fuqishëm. Fot Enes si ibn Malik, ja kum pa po shenjat në vet. Ja ja ka, ja ka ë, bë shënjëto. Ai i ka thon, bërom parë pi parë vet Allah. Apo? A mu ta para ngjëson? Timi pas takatin e 30 burrave. 30 dhe ta me kap një njëri që e ngrejnë, so e ngrejnë që jetë piti i kur gjohë me gjitha ta, është këthi i qejtë për nga mbërë a.s. ka thonë që ka do? ka thonë berën pare i ka thonë sahabeve jetë një deri sa të knaqët edhe në fun i ka ndonë pare edhe i ka, ka thonë tasha jemi a je i qejtë, ka thonë po edhe ka shkuër a mund të përër është 30 burra me një vend qa kishë bujt një po? Mirëpafshim duke kapërdor kur fuçi në vet në në diçka e cila ka qen hakitina. Andaj thot Enes ibn Malik, ka ndodhur se pejgamberi aleyhis sallam pro e shlemruar se për një nat ka flet me nan gratë tina. Dhe kjo është vlerë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kujdes i veçantë për ta. Thati në Haxhar es-Qalani, pse ka kalzu e ka kallzuar Enes çeta? Nëse thotë njani, ç'shi bie se ai ka flet me nan gratë. A nuk është e turpshme të me kallzuar? A nuk është marë nga me ditë këta? Jo. Qëka do të imë në haqër? E s'kallani. Jo. Me, kjo është prej mrekullive dhe i pengambejre s'aselle. Argument, thot se tek arabët, tek arabët, ka qenë e njohur, se nëse njeri ka shumë gra, edhe uajep hakin si celes për tëre, i ka ndonë që kjo burë. A ba, që kjo është, është burë. Dhe, nëse me gjithë këta, ishtohet agjerimi ti, i shtohet ibadeti ti i shtohet se ka qen komandant i shtetit provoj sam i ka pas ndëngro komandanti i shtetit i pari i shtetit pejgamber ka ndal njerzit per dit ka ndal kan lyp lyp fetva lyp book lyp parh çka s kan lyp te pejgamberi alay salatu wa salam te vëm sam kan ndal dhe kur njani se ka dash gruaja vet e ka pas njani emri muhith apo edhe e ka pas e ka pas ni gruaje xherila ajo se ka dash edhe u ka dash Kë ka dash me Lip. Ka dash ta lipe. Edhe ka po, pra ka ardhe, më jam sigur. Ja Resullallahu e du fil anchikën, po ajo s'u ndo. Ka shku me sa më ka thënë, kshyre me ki junoj, ummit tu tormas, martoja. Ka thon ja Resullallahu, a je tu më vao obligim se si pengomar? A je tu propozuar? Ka thon jo, ja, jo ja, un obligim stavaj, jam tu propozuar. Çka argumenton kjo? Se te pengom sam ka ndarë raste çuditshme. Po hajde, hajde marto me ti mua e kështu më rap, me gjitha ta të të, i një hajarës kaleni agjeron të ditën, falej natën kryen të pun të shtetit sos të pun të fukarave dhe kryen të një numër dhe varkë punve të qumta me gjitha ta nuk i aron të gratë të veta kjo, kjo është fuqie madhe për nga mberi sallallahu aleyhi wasallem Adhaj, prej, uh, prej për nishmërist të për nga mberi sallallahu aleyhi wasallem ka qenë qen, uh, qen kjo gjithashtu uh, prej tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka çën mirënjohja e madhe ka çën shumë mirënjohës aleysselatu selam edhe mas vdekjes së njeriu. Nëse dikush i ka bë go 1 her mirë pejgamberin. Mos fillos më sa kon musliman apo gruaja vet, a do të sukon çafirin. Shigoni po e marr në rast për çafirin kjo shkallë po me gratë, posa ta kuptoni, nëse vem sam këtu asill me çafirin, çka qa ka bë me muslimanë. Për nga mërë Alej Salat, kur ka ikë prej mejkës, e ka përcim njëri E ka përcim njëri Këj njëri u kompagan I ka një mu, ka qenë beslik Edhe ka ndru jet Për nëzambas dy viteve, kur ka ndudhë luft, lufta e bedrit 70 veta janë zonë në robë 70 veta janë zonë në robë Edhe s'kan ditë musliman, që ka me bëmë me këtë robë A mi lëshu, a mi ekzekutu Qa ka mos, janë konë kokate e, luftarakve për më kallzu vlerën e atij personit i cili ka ndihmuar pejgamberin sa selam kur ka ikur pi Mekës Medinë, çka ka thon? Çka ka thon? Ka thon wallahi, mu konjal, aj filani, u qaiti i cili m'nimoi mua me ard pi Mekën Medinë. Aj ka dek pagand, aj ka di, ka dek pagand. Ka thon edhe me pasart që tu. Me thon shloj, shloj. Le Leute, sch geht doch. Alo, atë ka ndash me brave onse. Nëse m'kishton shloj, wallahi ja kisha shluar. Pse? ka thonë për shpërblim dhe mirë njohje veprës ta tina. Qo? Shpërblim. Mirë, nëse me mësam të qëtu e ka bon me, me paganin, që ka bon me muslimanin, që ka bon me muslimanin, gruet për nga meri a.s. Normal se mirë njohje e ti dhe respekti ti, dhe ruajtja namit ta asaj, ka shenë shumë e nga, shumë e madhe. Uh, ka ard nga uh, Aisha, radhi Allahu an hadin, që ka nëzir imam Bukhariu dhe imam muslimi, dhe gjënë e këtë hadith, Sa e ka çmuu pe ngaun sam ni gruaje. Se gruaja çmuu na Allahu inshallah na drejton të gjithëve. Shpeshja nuk ja din qimetin familjes. Gadin femëdë digush me tarujti e vladin, e me tarujt nderin, e me tarujt pasurinë, e me me u përmbajt shtëpis tanë ti më kanë i sigurt kjo. Kjo punë e madhe na nuk i din e din sa është e madh. Thot Aisha radhiyallahu anha. Thot nuk e kam xhelozuën dën i gruaje, sikur që e kam xhelozu Khatijën. Wallahi kurse gum pa, se diç ç duket ajo. Sa jo kanë ndru jetu kërkon fmi A isha radiallahu anëha Thot mirë po Më vinte me e gjelozu Nga emri I cili mas shumë di përmende shtëpin ton Shumë dhe përmende pengamberi Sa herë që prejente Tharte kurban Apo tharte do një dele për familën e vet Minë një herë të soptonte E banë të gati Edhe thonë të, qëkjo për familin e khatijës Qëkjo për shocet e khatijës Qëkjo për fila ngrujen Se e ka dash khatijën Radhi Allahu Anha Thot, e një dit për i didhe, mërë qëtu Aisha, dhe të ashoj me lejnë Allahu të bare kjo e të tëra Dë njëherë, ka dhe pru me për ingamir Pra, sigure ka te i kalun Dë njëherë, atë Jerësullat të je, i dërguri Allah Po tash unë jam ngruja jo të pra Toleram pak ma shumë, pak ma shumë. Tha d Ja Resulullah A s'pat be që të rgruje në dunjave qësaj ja e khati gjësa A s'ka rgruje tjetëra E më thonë të pingam berja lehi salatës seram Inha kanët wa kanët Wa kanë ali minha walet Ka thonë Ka thonë A jo konë kështu O konë kon kon e mirë O konë e ndërshme E më ka një muë Ka thonë dhe shtesë kësajna Unë e kam Kam e vlad pëjasajna Kam e vlad pëjasajna Andaj Aisha radiallahu anha Qëfar, qëfar në të regon këtu shumë e karujt e, pengamberi a.s. mirë njojën e njërzve që i kanë ndihmu, qofte dhe pas pas dhegës se, se tëre. E Khadija që i ka vo? Që i ka vo? Khadija e dini ki, kur për e mësëm është lejmë rusi pengamber a.s. i pari njeri të ki cili është të rëhue a.s. ka qenë Khadija edhe i ka thënë oj Khadija, po tutë në përvejti qa përndodhë. A dhe i ka thon Xhidija radiuallahu anha, që grua aqila, e mëshme. E mëoneman, Ajshës i ka thon selam Jibrilit. Dhe vetë do kontonete me samë gruën e vet, a dhe i ka thon Ajshës, o Ajshe, Jibril likad boni selam. Meleku më i madh. A Xhidixhës i ka thon pejgamberi aleyhis sallam, o Xhidija putban selam Allahu. Putban selam Allahu xhallal Në Khadijën e gamos gruën anaj pejgamberi alayhisallatu wasallam shumë kaç muhadijën. Po Aisha radhiyallahu radhiyallahu uh, anha pejgamberi alayhisallatu wasallam nuk mërzitej me përmend shpesh Khadijën dhe sa herë që përmend e përmente a bante ishtik far për ta. O Allah fale, o Allah mëshiroje. O Allah fale, o Allah mëshiroje. Ka gjengu rua pejgamberin sallallahu alayhi wasallam. Pejo sa për Khadijën që më përmend ka pas ka pasë vlat për evlat dhe ka pas a uh, Zainebin, uh, Ruqayen, Um Kulthum, Fatima, edhe Abdullah, uncle i Kalin pasi është baba pejgamber pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dëjona kët rast tjetër. Sa e ka respektu Khadijën pejgamberi alaihi sallallahu selam. Mos qlasim, tani jemi të voll për Khadijën, respektin e mëzëm kur ka ndrujet, kur ka qenë gjallë, kur ka qenë gjallë kemi fol na te rasti Khadijes radhiyallahu anha. Fot gjithashtu Aisha radhiyallahu anha. Dëjona kët transparence nuk e kam shef Aisha se pengam, pengamber e ka dash këtijën nërsa Aisha ka orvat do më dojnë me krejt ta përpjeket mos pja hek pizemre e futët ajo me gjitha ta ka qenë e drejt ka qenë bje e si dhikut e bëbëkër radiallahu anu thot Aisha radiallahu anu një ditë për i ditëve ardhë një gruje edhe po të roket ndër me hitë e na edhe ka qenë Motra e Khadijës E ka posë hemni Hale bintu Khuveli Hale bia e Khuveli dit E për nga mbërë A.S. Për trokitjes dhe kërkimit lejes Ju kujtu Khadijëja Se motra In gjam Motrës edhe ju kujduhe Khadijëja Fër ta ali dhalik Thot aisha shumë këzua Ja ka kujduhe Grujë në vet Edhe tha Allahumme hale Tha Allah, allah isha allan hale Onë Aja ka supuzupi brejnë atë që është ajo, po ka bo doa, o oh Allah, isha Allah, o që ajo. E pëse? Pëse mu konë motra vetë? Ajo konë plak, plak e shtime në mosh. Mirë poja ka kujtue, Khadijen. Thot, uh, dhe kur hini, kure, kur dole me po, ka ajo. Thot Aisha radhjallahu anha, fe ghirëtu, e më ka ploj gjelozija. Më ka ploj gjelozija, ca shumë ve kujton kë njeri, Khadijen radhjallahu anha. Tha edhe sënë e majtë a vetin i thash Ja Resul Allah Plak pi plakve të kurejshë Një plak I ka në ra dhëmt Më në nëziz e kshirët Ka dhënë Allahu të ka quë Nja matë mirë se ajo Ha? Tash, ka hi një plak Përja kujton një plak Khadijën radhja Allahu anha Ka dhënë Ta ka zavencu Allahu me Nja matë mirë Ka pas përshëllin vetën Po, një beçare te Allahu që ne përmend, Hadijja radhiyallahu anha, plus kta ana këtu ka ardhi plot. Fatamaara vejhu. Ukuç, u, u nervozuan pejgamberi alayhisallahu alajhi dhe kanë vërejtur se kur e ka ndruaj peon samçerrën, e kanë ditë se nuk ka as diçka i klasht. Ë, uh, thot Aisha, e una Edisha se pejgamberi alayhisallahu alajhi kur ftyr nuk e ban pos ndyrase, kur i vin te shpallja apo kur vishin rreth, se pejgamberi alayhisallahu alajhi kanë ardha rreth është të çu shum. Derisa i ka thon Aisha radiallahu anha ja Rasulullah, "Këti njerëzit gëzohen kur vinin rreth vetë të shtetçosh." Ka thonë Aisha, "Po ata që janë donu prej popullëve maharrit. Si janë donu? Ka dhënë kanal rreth, ka dhënë inshallah beçi e ka ardha zopë." Ka thonë shkam siguron. Kështu i ka pasë po ndryshë punë pejgamberit alayhisallatu wasallam. Fotë vorëta se u nervozu shum. Atë mfa, ja wallahi, s'm ka zavencu Allah me më të mirë se Hadijeh. Por sa ti e ki për çollim se ti je më e mirë se Khadija, nuk je më e mirë se Khadija. Fa Allah nuk ma ka e ka e, më ka z avancuar Khadija më një më të mirë. Ajo më ka besuar kur ket ngan mohue. E para që ai ka besuar pejgamberi tele sallallahu alajhi wasallam se je te nga bar kusho Khadija. Ka thon po, ti je pejgamber. Allah nuk të poshterson dhe nuk e, e, e ul në njeri si ti. I ka thon fjalët e para Khadija radhiyallahu anha. Ka thon ajo më ka besuar kur ket ngan mohue. A jom ka dhanë i vërtet Kërket në kanë dhanë një rrenc A jom ka një mu me malin e vet Me pasurin e vet Kër njëzit në kanë privuë Abo Dhe Allahum ka furnizuë me e vlad E nuk kam e vlad për grave tjera Kështja ka këtip e nga më beri sallallahu A.S. Atari ka thënë Aisha Ja Rasullallah Pasha atëj cilët ka dërgu me hak S'ta përmeni mo Nuk të përmeni mo ka kuptu zë nuk mund është me arë në rang dhe pozitë të khadijqës radiallahu radiallahu e, anha. Andaj kjo, kjo ka qenë prej e, moralit pengamberit sallallahu aleyhi vësillem pra e ka ruajt dhe e ka qmue shomë një njeri i cili e ka ndihmu veç anërish në zë ka qenë gruja vetë radiallahu radiallahu e, anha. Gjithashtu ka arë nga ajshë radiallahu anha Se një ditë për ditëve, ka arë një plak të pengaber i sallallahu a.s. E cilë e ka pas emnin gjuthame tu el muzenije. Ka që një plak. Guthame i thojnë gruja kër është, dhe modon, mëngjetrash. Arapt janë që ditëshëm në emërtim. Arapt janë që ditëshëm në emërtim. Për shemë, i avnon e vladit emnin ahmak, thot i shala del imeqëm. Se thot shpesh januina imeqëm e del ahmakë. Ka, kan do të thonë e kanë pordor do të thonë optimizmin me të kundërtën. Për shembull e ka e ka emtortuë Evladin Ahmad i Smut me shpresë që ti ne e i shnohosh. Kështu i kanvas traditë të tyre. Kur ka ardhur kjo gruaj ka pasur një gjiththemë. Pra në një lloj sigur me një trashë. Kështu ja ka lanë ndonë vet, pa pa vet. Mir po e ka pas e ka pas shoqja Xhedija radhiyallahu anha. Kur ka ardhur te pejgamberi alayhisallatu selam i ka thonë kush je? Ka thonë gjiththemë. Këkruje, i ka thonë, për nga mërë, a.s. Belë, enti, hasane. Ka thonë, jo, ti ije hasane. Në monë, sigur, e mira, apo, e vlepshme, e bukura. Jo, jo qështë të kalanë, e mërën tyje, e prindi. Pasaj ka thonë, kejfe entum, kejfe halukum, kejfe kuntum, ba'dena. Ka fillu me për nga mërë, a.s. Ka thonë, si e një, si kaluat, si është halë i juve, si kini kalu paskohët, se së në nuk, ë uh, nuk e kemi pa, pas ajo e ka thon ka thon elhamdullillah mirremia ja resullullah. Uh, atara normal reagimi pikut pritet prej Aishës. I ka thon Aishë ja resullullah, çift kët për kushtin për kët plakë? U sa shumë u dhave mbas kësaj plakë? I ka thon o Aishë. O Aishë. Çikë gruaje na, na ka ardha ka vizitu kur e kombas Khadijë gruaje. Kurakon gjall Khadija, kjo vike na vizitonte. E mirë njohja është për imanit. E mirë njohja është prej imanit. Pra ti mu kon mirë njohja ndaj diku që ka të ka po mirë, është prej imanit. E mohimi është prej kufrit. Ka thënë a.s. Nuk e falendoron Allah unë a i cili, nuk i falendoron njërëzit. Po diku shtot, unë kur kujtë s'kanë me i thamë faliminderit. O po, t'jasë Allah unë cithu faliminderit. Pse? Sepse Allah unë nuk ti qënë të mirë atë posë në mërbet njërzme nëpërmjet babës, nëpërmjet nonës, nëpërmjet familjes, nëpërmjet shokëve, nëpërmjet miqve, nëpërmjet parkrasve, nuk i bejë Allahu ti piçillet mirat pa me sebepe. E ti nëse sebepin familjen nuk e falenderon. Si ka mundësi me falendëruar Allahun te bareke وتعالى. Andaj që ka çën prej e mirënjohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ka çën mirënjohës ndaj grave, ndaj grave të vëta. Gjithashtu pejgamberi alayhisallatu wasalam dhe këtu nuk ka turbezë, adhirin e ka transmetuar Imam Tërmi dijo, këtë të thjer prej ulamave, nga Urwa eh, radhiyallahu anhu, nga Aisha radhiyallahu anha, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jithmon kur ka dal për namaz, apo i ka puth donyanën për grave të sot ka thënë ata. Edhe i ka thon Urwaja, ka thënë domon nip e Aisha's, i ka thënë eh, o inana muslimane, ka thon nuk duhet të je ti ajo fadhahiket dhe ka qeshur. Apo Dhe kjo dhe zhë prej dhe më shurijës dhe pengamberisë nga i grave na, të veta Dheri sa e kanë pytë ajshën radiallahu anha Pasi që jemi në Ramazan I kanë dhënë pengamberi a.s. Dhe sa e ka qene njërë Se pesam ka, ka shkombi për qafime dhe puthje me gratë të veta Apo? E kanë pytë e në Ramazan A kanë do në Ramazan me të puth Ka dhënë bëvë Allah Ka qena gjërushëm Kër ka dalë pishpije Ka shkombi puthje me mua Ka dhënë mirë Ajë e mbanë të vetën ju sënë e mani Ajë e mbanë të vetën ju sënë e mani Qa të më tonë e ka kufizu vetën Sallallahu aleyhi vësëllem Ataj ka qenë për i traditës për i nga mberit Aleyhi sallatë vësëllam Që të shprej, dashuri Ndaj grave, ndaj grave të veta Gjithashtu, hodajisha radiallahu anham Ka qenë për i nga mberit Aleyhi sallatë vësëllam Shumë i dashur ndaj meje ka, ka të regu dhe mshuri ndaj meje Si, th Thot edhe në cikël, edini, sot do të shkenca e ka vërtetuar se kur gruaja ka ciklin, apo kur është shtatzanë, apo kur është lehon, ka sërqullim. Ka sërqullim fizik, ka edhe sërqullim psikik. Domthon ka mundësi nervozohet, ka mundësi shqetësohet shumë. Pse? Që sa atje hormonët përzihen apo edhe për më sa të lagadit. Dhe i ka kushtuar rëndësi të veçantë kur ka ciklin. Thot Aisha radiuallahu anha, kur ka cikël, edhe mirë është diçka me pië. Vengon me radhë si sa sa punom, kallzu moshit ndaj meje, e merr te gotën, çat anën që ka pishëun e ujin, pi çati shkoj ke pitkë. Edhe kur hajsh mi buk, pjesën që ka mirë çaune me hangër, e merr te pi çati hajke. Ose vetë ka marr mishin, apo çdo pjesë ka pas, ë të ushqimit, edhe e ka pa ku po ha Ajsha. Ka shkuar e ka marr kur e ka lan Ajsha, e ka marr po jam san, çat pjesë apo. Po çfarë do të shojë këtë? Ja i thot, unë e gërdhit na valla. Po, a e ki gruaje? Po duhet me, duhet të shpreh një erim me, me gruan vet emocion dhe dhe respekt. Andaj kë ka qenë prej sjelljes pejgamberit sallallahu sallallahu alayhi wasallam. Gjithashtu, e, ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alayhi wasallam se ka dashur shumë pastërtinë. Dhe një ras për rasteve, e kemi parë më në këtë rast, imponohet të do ta parme në kontek tjetër, kur ka ndrujet pejgamberi alayhi sallallahu selam, ë dhe edini para se më ndrujet, oshëranu trupi i ti, tij, edhe s'ka mujt me fol. Ju ka trashëgjuar. Anda fjaltë fundit, meqenëse i ka thënë Sallallahu alejhi dhe salam. Thot Aisha radhiyallahu anha kur u kërnuë edhe ka ka tregu se domthon ka qenë privilegjuar me këtë gjë te pejgamberi t'Allah sallallahu alaihi dhe salam, thot pejon sam ka, ka vdekë nxjoksin te. Mpranin te pla os m'bete pejon sam te te Aisha radhiyallahu anha, dhe çati ka ndrujet. Dhe me kta u kërnuë Aisha radhiyallahu anha. Thot fundi e pshtymës pejgamberit sallallahu alaihi dhe salam ka qenë me pshtymën te me i porzim. Shtima, që kanë gjerët E si kanë dohë kjo, ka që një shtrim Ka hi Abdurrahmani Vlaj Aishës, radhjallahu Anhu Edhe kërka hi e ka pasë misfakin Nukon t'i ladhan Edhe për mësëm e ka shlusit Aisha e ka kuptu, gruja, e kupton Edhe i ka thonë një rësullallah E do misfakin Ka bohme i sharat, po, bjema misfakin Edhe kër e ka morë Ska mujtë se konë, dohën, sa e ka qelaj Misfakin, drunin Edhe i ka thonë një rësullallah, Ka thonë po, zbute. Edhe ja ka zbut Aisha radiallahu anha, edhe ja ka thonë. Apo? Pra, pështima Aishës e funit me pështima në pengamberit ale i salatë e samë. Thot Aisha, pështima e funit. Pra, pështima është langësi langë i cili me ta të zhvillohësh. Kur të vdese njerës si jetë më pështim. Ska langë i cili qarkullonë. Thot Aisha radiallahu anha, pra, si kur ka dash me thonë, gjallëria e fundit, pikat e fundit pengamberit së në qëllim, kanë qenë por zinë me pikat e mia. Dhe kjo ka çën prej respektit që ja ka bë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu thot uh, Ajsha radhiyallahu anha, ë uh, dhe ka kjo ka ardhur edhe për gratë të tjera nga gratë e pejgamberit alayhisallahu selam, se kur ka çën uh, donjëna prej tyre në cikël mujor të zakonshëm, ushtrim prejën e saj. Edhe ka lexuar Kur'an, ushtrim prejën e saj, edhe ka lexuar Kër anë, adhita në kanësir, ima në Bukhariu dhe ima në Muslime. Dhe kitë djetartë, kër i kanë komentu, pëse për nga Mberja Lejtë Srasam, e ka shtu kujdesin gjatë ciklit të grave, sepse gruja ka nevoj për kujdes stes, e që zakonisht, zakonisht, kur ndodhin problemet, kur e ka gruja ciklin menstrual. Andoj shëriate e ka ndaluë, të na të ndalu me nfe, me e botë tala gruja në kër i ka ciklin mujor. Shimu, nëse gruja e në cikl E dhe njërë i thot, adi shka, më ledit teshat shko të shpia Cjek më gryojime, harame ki Pritë në ta kryje më sanena Madje du të mu pastruhe Ku tjetë e gacme, e pastër Ata rësit du shloje Ata rësit du shloje Për shfar rësuje, se se ti ka mundësi Në veritë shpia asaj, prej gjendis fizikit asaj Apo prej gjendis shregulluar të emocionalit asajna E dhe shka dhu, hec shko E allohu gjitha ka në njo, s'ka me shlunë cikën El shoku ta apostrohet, pre cikë andaj pejgamberi alayhisallahu selam ka i ka kushtuar rëndsi të veçantë grave të veta gjatë ciklit e, e mujorter të, të grave. Prej për dëshmorisë të pejgamberit alayhisallahu selam me gratë të veta, komoci, prej ciklit, prej, e veta, rregullonë së kominci, mikrofonin. Pra ciklit, pra do më të vazhdojmë dëshmorisë së pejgamberit alayhisallahu selam, cilaga cin thot Aisha radhiyallahu anha Për nga mërë të gusël, gusël atër si kam pasë për para, nuk i kam pasë si na, apo me këto komoditete, i kam pasë banjët më, më thjeshta. Thotë Aisha radiallahu anha, ndodhë dhe që për nga mërë të gusël, shpesh, unë dhe ajë të mirë një më gusël, pinjene, pinjene, do më tonë, është la bashkë me grujnë e vetë, Dhe thot Aisha radiallahu Anha më thonë të da'i li E unë i thonë da Da'li E kanë pasë enën Kë e kanë morë ujin Dhe pesaj Për jasë e jene Jamë pasëtruhe Për nga mejrari i salasam Edhe atë moment E ka shfizuhe Muzbavit me gryre vetë Ka thonë lema mu ujin të përdori E ka thonë një lema mu e ujin të përdori Thot Aisha radiallahu Anha Dhe kitë ka përshka e bante Për tu Për shprej dëshurim dhe grave Dhe grave e, ta veta. Uh, gjithashtu, para traditës pejgamberis sallallahu alaihi wasallam, ka qenë që nuk i ka dalë në ceremoni gratë të veta. Nuk i ka dhënë ceremoni gratë të veta. Sigur por shem u plot pe njerëzve, kur vjen për shemoll diçka me kripun gryezat apo e thirr gruaja tajde, shikojnë filan vem apo alan vemin apo donjë dushit, i nxjerr 1 2 3 deri në milion arshi, apo. Nëse e thirr dosti, nëse e thirr shoku, po swojmë refuzuket. Apo, dhe kjo është për përmbysës. Ne jom ka zin e kundërtën. Dëgjona gatras. Tasine ka transmetuar Imam Muslimi nga Anas ibn Malik radhiyallahu an. Thot në ditë për ditëve, ka një njeri, ka shumë për persisës. Ka ditë me me me ba ushimin mir, ka shumë kuzhinë mir. Dhe njerëzit zakonisht, ai i cili e di kuzhinën mir, e nuk nuk e refuzojnë apo. Shqoron njëri që e di ushimin e mir, edhe thirraj ti nuk e refuzon. Thot Anas ibn Malik, në ditë për ditëve, ai kuzhinier i mir. Edhe i tha pejgamberit sallallahu ja, alaihi wasallam, ya rasulullah, hajde mahonl. Në speciale, hajde me hangë E për nga mbire ale i sëllatë samë qaj tha Tha edhe ketë gruënëtejme there Edhe ajshën A Aj i tha jo, e ja, Resulullah unë e vesti për du me thyrë Tha tër s'povi Shkoja Ardë bitën tjetër Tha e ja, Resulullah këmbojë mek Përëmno, pra kjo është që njëjët për jem e këtë mirë Tha e ja, Resulullah hajde Hajda buk Tha edhe ajshën Po there edhe ajshën Vina bashk Tha jo, unë e përdu po, vesti Atër thaë nësë povi Parëmdove zërë njënë i pinevi mi thonë Raset ndryshme Ja thirën bashkë ja zvije so, ndo, ndo të lashe madha, pa Andaj, tha, thirën dhe ajshën Tha jo, kur her të retën her Tha ja Resulullah Hajde me hangër, tha thirën dhe ajshën Atër tha merë dhe ajshën Atër e murë për nga beri a.s. Edhe ajshën edhe shkun të shtëpia e tina Edhe hangër mbuk Kërë qëka rëgumë ndonë zërën Qëfar rë Ka më dhe sa më me shku, mi dhe në haja, ishëm prejt pak, së të shkojt tja kry, dhe më nderin këti njerit edhe, edhe zbogat kur gjoha, pa, mirë po përmesam, që përdojnë të, të, që më stilaj e vetë, më sti theje ndjenjat e grave të vetëa. A doj, pengamberi sallallahu alai sallam, ishte shumë i kujdeshëm, që, që, më stua, më stua, më stua lëndon të gre, ndjenjat grave, grave e, të vetëa. Gjithashtu, pengamberi alai Etikaf, që dhe më thanë, etikaf Më mshel në gjami Për hirtë e zotit Këta zakonisht, pengamere Alei Salat Së me ka ba në Ramazan Om shel 20 dit Om shel 10 dit Om shel, që dhe më donë om shel Ja kanë pru bukën ati mrena Veqë falë edhe u lutë Veqë falë edhe u lutë Shka dalë hisë jashtë dal jasht. E nëse ka pasë dhe një një voj E ka shelë dritarën, ja kanë thanë Në vojnë edhe, ka hi mrena në gjami Pengamere Alei Salatu Një ditë për ditëve Ka ndolë me qenë për nga mërë Ni të ikaf Edhe ka ardhë me vizitua Safia. Ardh Safia Dhe shkën i të ikafë jështë dhejpo në malë Mumshel vetëm për, për Allahun të bare kjo e tera Ajo që ërvaten me bëm mërgjit Priftat Mumshel ta njetën Në në në islam nuk e kena ta njetën Se për se në në islam i, kem, i kemi balancët Së mund është ta njetën Anda i dalin skandal për skandali Për se ju dalin skandali sepse kan prish normën e Allahu xheloa ligjin e trashmërirjes mos u mundon me bë diçka që smonet me bë pejgamberi alayhisallatu ve selam. A do gjoni pe njerësve tha në kohën e pejgamberit alayhisallatu ve selam unë kurs martonë. Unë veçagjëroj. Apo unë dha nuk ka kur mish. A këtë dha unë s'flehej veç falla. Çka dha pejgamberi alayhisallatu ve selam? Fa jo, kjo është rruga shë ime. S'mund të ndjerë me vao. Sepse na e kemi por çelim të njëjtën. Andaj shkojë ishte në tikaf Arë da vizitoj Sofia. E tash Peygamberi (Sallallahu Alaihi Wasallam) për me lanu kthi vet, ze kishte pak malarg shtëpinë. Çka bëni Peygamberi (Sallallahu Alaihi Wasallam) dul pit ikafit? E mor gruën e vet, edhe për për për pjesëllë të shtëpijaa. Në terrin e natës. Në terrin e natës. Tu shku rrugës, sahabët e kandidtëve janë samo në tikaf. Sosht jashtë. O i mshël, për momentin o i mshël, nuk del jashtë. Edhe e kanë pa një njerëz Kënë gjëmë për ingamberi të ale i sallatë dhe selam Me ta një gruje Gratë për ingamberi të ale i sallatë dhe selam Kanë qenë të mbuluara me perqe Apo Ta një kemi përme shpiku këtë dispozit Mirë po, gratë për ingamberi të ale i sallatë dhe selam Kanë qenë të mbuluara me një khab Si ka pa o kur kush, kur ka zbit Kur ka zbit e, e, Perqa E nëpse shumit që olemave kanë thanë Kjo është leveçanë për gratë për ingamberi të selam Nëse oshtemson, mos ta munojla. Ata e pejgamberi alayhisallahu alajim i ka thënë: "Ala rislikuma." Nal. Nal. Ka thënë kjo Safia, Greve. Ata i ka thënë ija Rasulullah, subhanallahu, "Nuk na shkon mendja diçka?" Ata dha pejgamberi alayhisallahu alajim: "Shajtanik çarkullon te biri i Ademit, ka çarkullon gjaku, e un e u friksova që mos te hedhë shajtanin në zemrat e juve diçka e të të shkatërohen." Apo Ose si, e ka marr tash kët gruajë peonsa. Sa he ka kafit, e ka dal veti kafe, e ka përcjell gruaja vetë deri tek të shtëpia. Ç'ka argumenton ze? Ç'ka argumenton? Por shejmë, që ta, ta rast. Për shembull, ç'ta të kuptosh kët rast. Peun sa mëm shënjë jam i. U kom pe ngambar. Ke me dinjë e ka ditur tash unë më shënjë. Mirë, po kur vjen gruaja, kur vjen ajo cila e cila është e thyeshme, ka nevojë për përkrahjen ta e. Ajo ka ardhur me vizituë, ka Muhamedit, ka krym Muhamedit, pejgamberi alayhis salam ka thonë tamam. Dashën pot si në potporcieler të shtëpia. Ne kur jeta doni punë, jonin pinçajtorë, thonë, mos u mtherrsa tiun pengue. Se ke atë, atë e komentu kit dunjoje, çka atu ndodh në Ukrainë, çka atu ndodh me Covidin, çka atu ndodh me botën. Mos u mtherrsa tiun pengue. Pemza më kon si të u Pe më fal, i ti kaf, i mshelt, ka thonë kadave ka cafiet të, të potporcielit. Andaj nuk nuk ban burri me kallzu burrnia në diçka çka ço so burrnia ajo. Burrnia mi tregu respekt. Burrnia me, me disa ajo lëndova. Këto lëndime me i mjekua Me i mjekua dhe me, mos me lan që ata Ata mu, munije të Të thyshme Andaj për nga më beri sallallahu a.s. Ka të në hadith La të dhëribu i me Allah Mos i godit një rubreshat e zotit Për nga më beri sallallahu a.s. Thot aisha rëja allahu anha Kur, kur Asniha Ska që dorë në mikruje e, pa, e parmenu lëgjratën E par Se komenti i fjalës allahu gjellivala Për gratë Dë njëherë goditni Sa abës që kanë kuptu Kanë thanë me misfak Dërsa a isha thot Kërë për ingamberi Ska që dorë Më gruja Ty munështë dhe me mita ta me po vërspital Bërë së so bërënia ja Bërënia me dëruë Që ta shumë i dëruimin e për ingamberi Sallallahu Adhe ka thanë I stosu vini sa i khajra Këshëllohu një me gratë juve Sepse gruja është kriuar nga briri E gjëja ma e shtrem të briri Cile o Ajo ma e larta Allahu që ka kryu havarën Pi brini të demit Brini, e kripa Hina ati në Youtube e këqyftën A i brini ma nalt A o ma i lakumi Pi që ati e ka murë Allahu që lu ala Apo, që tjetë nga të që tjetë nga të Thotë a.s. E ma i shtrem të no, mai, Piesa ma i shtrem Ashtë ma e nalt Pi që asaj është kryu e Thotë për ingamberi a.s. Fe indhe hepte të ukimu Këserta, në botë më provu me me drejtu brinën, marrën i brinë, mundesh me të kafshave diçka? Provoj me drejtu. Ajo theth: "Nëse ti munor gruhin me bë bura, e pe jsonë çka thon, ka thonë e më ethi çish i vjen me vota nat." Apo shpesh njerëzit nuk din se si mund sil me gratë vetë ta mundojnë, ajo ta kupton si burr, ajo skupton si burr. U bashkon burr e kish bë burr, Allahu ju leuata. Shikoni me Rimën. Me Rimën, alej alej salatu vesselam. Rimë është një ndër 4 gradë më të mira në bot, por smunit më dal prej fakti që është gruaje. Kur ja ka hedh Xhibrahili Isën në mitër, çfarë ka thonë? Ya laytani mittu qabla zalik. O amiraunat kisha dek para ksojna. Pejgamberi nuk e thot ktha, burri nuk e thot ktha. Megjithse ishte grua e vlefshme, grua gjenetike e pikë saj donjaje. Nana e e Isait alayhisalatu sallam mezi dha ata sifat mundsi, sifat mundsi më dal prej Praj, jeni të siguruar. Allahu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shëllonte që njerzit, që njerzit të sillen mirë me me grad, me grad e e tëra. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk është hidhunë uh, kur donjë ar gruaja është hidhunë. Kando, Aisha radhiyallahu anha, u hidhunë donjë ar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe këta nuk e ka kët privilegj pos Aisha, edhe gratë vetë. Por, nëse thot njëri, nëse u hidhunë Aisha, A banonë duni har mua i dhumë deri dhë hadith, jo shkon imani komplet. Nëse ti e beson se ai e ka thonë se ti nuk kënaqesh me ta, ajo rrezik imani. Dorse Aisha ka pas raport bashurton. Tregon Aisha, radhiyallahu anha, se pe ngambër Ali sallallahu alaihi wasallam i ka thonë një ditë: "O Aisha, unë e di kur ti i e ke kënaqsh me mua edhe kur i i dhunsh." Çiko, e kënaqsh edhe i dhunsh. Ka thonë: "Pika e dija rasulullah, për nga që se si jam i dhunshëm po, pa pajtuhshëm." Ka thonë: "Shiko Kër jeti e knasët me muë Kër jeti e razi me muë Kër folë Thu po pashazotin e Muhammedit Jo pashazotin e Muhammedit Njeri kër pa Muhammed Apo po pashazotin e Muhammed Jo pashazotin e Muhammed Ka thonë dërsa kër jeti dhënushëm Thuë Jo pashazotin e Ibrahimit A thari ka thonë Aisha radiallahu anha E gjalli a rasullullahu ka thon po vallahi ja, Resulullah ka thon unë nuk mujm të refuzoj pas po ajmin por unë në zemër prapë mëj po do li ark kuridh nëna thamë jo pasha zotin e Ibrahimit e na e dina kuridh dohash qe na thoin Allah inshallah na permision të, të gjithëve andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i sialçëm edhe kur ata ishin të ndërvozuara e jani thot çish ka mujt një gruaj muj e mu i dhumë pejgamberin alaihi sallallahu selam gruaj ka thën gruaj ka thën mja pejgambër sa mi ka ndodur më shumë se kaçsh Salam, për nga mbëri a.s. e ditë për ditëve Ka ardhë një në prej grave e, të veta Dhe ka marruë jebek Ka, ka, ka marruë jebek Dhe i ka thonë a isha radiallahu anha Hapi jemekit He ka thonë njës ha Ka thonë ha se ta marrë jemekin të gjujnë fëtir Gruje tjetër, ortake okay. Edhe ajo nuk ka hangre, ka morrë ja ka gjujnë fëtir E ka morrë, mi jemekin ja ka gjujnë fëtir Ti mendon kjo? Un ti mendon? I kam peun sa ka çesh, ka, ka, ka thon tash ti kthej Ajshës. Mande doja më këtë çajjuja, un thyr. Dhe, dhe kanë kesh bashkë dhe e kanë tejkaluar datën. Kjo ka si pejgamberi alayhisallamu me, me gratë vet. Andaj pejgamberi alayhisallahu selam asnjher nuk i është idhnuar grave në grave të, të tij dhe ka qen i kujdesshëm që që mos thua lëndon ndjenjat. Gjithashtu gani sibni malik radiallahu an ka ardh se pejgamberi alayhisallahu selam kur është të çuda një gruaja vet, e ka marr dhe i ka fol kadale për ta çetshuar. Një ditë prit ditëve e shaq gruinë e vet Safijen tukojt. E شاف eh Safijen tukojt. Edhe i thot pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam, pse po kon? I thot gruaja vet, pse po kon? Eh i thot ja rasulullah, Hafsa gruaja e Omerit, hija e Omerit, gruaja e të drep pejgamberit aleyhi dhe sallam. Gjatë muabete t'i ka thonë Hajtë se t'i e qik jehudije A shiko Shiko dhe zërë Këto janë normalitetë se duhet t'i pralojmë kështu që shjanë Nëse gruja e pengamberi t'alej salat dhe selam Një Qika e omerit A mu shme paramilu Qfar qike ka edukua omeri kër e tim që shë omeri Me gjitha ta gratë ndohë dhe vëdhëm Lëshojnë lave në me zveti Ka thonë hajtë se t'i e qika e jehudijes Edhe ka fillu me qajtë kjo so uneps e ka babun jehudik un cha jehudik un ia muslimane ediam grua peigamberi tale sallallahu alaihi wasallam atara ko reka pa peigamberi alaihi wasallam ikadhon innaki labnutun la ibnatun nabiy wa inna ummak la nabiy wa innaki taht nabiy fa fima tfakhru alayki ikadhon o sofia kyo po nimba babun ka babu jehudik de baba vat kadosh me wrape peigamberi sallallahu alaihi wasallam mir ba allah uje ka bor rizq Çika adat me kongruë e pejgamberit tvon sallallahu alaihi wasallam. Ka thon O Safia. Ka thon ti je Çika e pejgamberit. Sepse Safia ka qen nga mbesat e Harunit vllaut Musa alaihi salatu sallam. Pra ja ka përmendat babgjishin, po pra, është vërtet se Hujejen e kibab. Po kithuje i pofundon ne Haruni alaihi salatu sallam, ka thon ti je ti je mes e pejgamberit apo dhe axhen e ki pas pejgamber Musahyn alayhi salatu sallam ka thon dhe je nën kurorën e pejgamberit mua ai gruaja ime po ka thon me çka krenohet kjo përmitje por kjo i sigom eredh atë bab edhe ashi ki pejgamber pra je gruaja pejgamberit pra ti maj privilegju më jese sa jese sa Hafsa e bija e Omerit kithë kjo u zhka argumenton se mëson nuk ka thon haj tash mirë në vështatë vësht se ashtu ashtu veti në rok jo jo e ka morën samdhë e ka çetçu shikoj ku i ka shku mendja Ali sallallahu aleyhi dhe selamu megjithëse ai ka qen i frymzuar ja ka përmendni bab gjyshatje të largët i cili ka qen pejgamber po ato ka da da te ekip babun jehudi po te jehudit janë bit pejgamberr ato kanë devijuar ma ma von kjo ka qen si prej selës pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam kur e ka pasur ni grua tsmut ka ankuë diçka e ka morr pesam dorën e vet e ka njit me dorën e gruas vet edhe ka bëu dua. Por ka qenë shumë i dëshpëruar kur u kanë lënë njëra prej tyre të smu. Enaçi thonë na haq quqush quqsh noshë se s't kohi e kështu. Nuk shkon kështu. A duhesh me kalu kujdes. Ne ka duhet çka i nevojë. A kështu më radh. Se sepse apo të vjen mirë ti me shërbimin 24 orë. Me tarujt deri 24 orë, me shërbim një vit, apo edhe si sidomos edhe tash në Amazon. Shikoni gjëzot. O shumë anci që gruos mos t'i humbë të mundi, sepse humbja e mundit, shkelja e mundit, psikologjia sot e ka vërtetuar se sa më shumë ndikojna që e krin në punë i thu bravo të kot, klum i i shtohet vullneti në procesin e veprës, në procesin e veprës. E kur ti i, i thuaj hajt hajtë zgjuosi du bó. Po. Ajo ulet i bien vullneti, apo andaj më s'am nuk i mohonte të drejtat. Shiko, po e them, kur ishte smund I shkonë të afor, jam mirë të dorën e vetë, jam nënë të deballi vetë, e thonë të Allahume Rabbe në nësë, edhi bil bësë, i shfihi u e në të shafi, thonë të Allah, ti e shëruesi, shëroje, ti e shëruesi, shëroje, me një shërimi cili nuk le pasasaj, aslis muje. Kjo ka si jenë brej, sjeles për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem. Brej sjeles për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem. Njëherë që transmitime, musmukon, të transmitime, mos më kanë në libët e muslimanve, thë A dimë se do të qejë. Senë ritmi në sokakë dhe mohalla do na krijon perceptime, do na krijon bot kuptime të gabuara e pastaj kur e shikona, a ç'shtohet si u bë mësam? Po ç'shtohet si pse ai vjen për në rreth tjetër. Ai nuk e ka sikletën, çka po thot mohalla, çka po thonë, janë i thot mbje burrnie hoxë se ke stëvone. Zbjehit burrnie valla. Valla mësam kanë gujin. Vëmë sa kushta të burnia, vallaj. Vallaj, mësëm, guzhin, mësëm, te, te veni ku i ka pas bagtitë. E ka shikuar delën, e ka mjel delën. Ka morë E ka, e ka e, rëndit end Kështu e ka të përshkujt Ashtë radhjallohan ha Dë gjënë e këtë hadith Në pengamberit Alei Sallatë të Seram Se si kamri kulmi i dashuris Ndaj gravet veta Një ditë për ditëve Safia Kasin me pengamberit Alei Sallatë të Seram Duk e shkull haq Edhe në haq kanë shkull përbara me kuaj Me deve me që kanë pas Apo? Edhe e, duke shkull rrugës Arabët Arabët e kanë dasht Hajvanën shka e kanë përdorë lo që kanë shkel hyjvanin. Ë kanë e kanë kan rruajt, derisa vonëson i kalimua kuaj që i ka pas. Ali sallallahu alajhi wasallam. Edhe ka thonë vazdon khairi mukan që të fytyrat e kuajve. Vazdon lufta në rrugt të Allahut xhelala me këto kuaj. Apo tani, sa për ta kuptuar. Safia ka pas një deve. Deve e vet, sigurishtose ka veturën e vet. Apo sigurishtose ai ka kimi veturat, pe janë sa më ju ka caktu shpesh dvetën. Ka thonë çështë kjo, kushtimisht vetura jote. E ka bosicën e dytë apo dhe fillon ulet devja jo si zakonshëm devja e Safijes edhe ja nis të mërzit apo ja nis të mërzit do është normal dhe Ibn Hazal al-Qalani tani nuk kemi me për, me përmend shumë do bin nga se na na na del na del uh, temën nga nga vendi vet uh, Ibn Hazal al-Qalani thot në kët hadith dhe në kët mërzit të aj, uh, Safijes ka argument që lejon mushë të çu për materialin, por pa e tepruar, por pa e tepruar. Ka nis dhërdja po ulet, pra s'po heçi si duhet, edhe u shmorzit. Sofia radhiyallahu anha, dhe ka nis me kajt. Kur e ka pa po, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, i ka thon pse bokon? <laughs> e ka pa, nëse bokon për për dejon se u ka ul para kohe. E ka marr pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam me durte tyra, të, të ndarshme ja kapshi ja kapshi lutën. Edi ka thon, domon kuptimin e, dur të veta. e ka ngushllua me durteveta. Cili pineu e Zerdaniara ka bëu kta? Që grujëzat, bashorterzat, më e largonin shëtsimin kët formë. Doniard shëtsimin më të madh që ajo. Aja e ban nganë në këçspiës, apo edhe te e këshill me mrolla. Do t'hamë, shikoj, përdorim shpresë se valla e Zerdaniara turmësh më gallzuar. Dorsa peqam sam, dorsa Ibn Hazal es qalan is ka thot, dorsa nëse shikojmë sebepin. Pse ja kafshi Lotin? Ai ka degbava O smudi ska? Jo, sa ti punu devja. Sa ti punu devja. Po shem unjani me papin eve, drun e vet. Tu kajt. Pse si do, pse pse je dukat? Tha sa do munush porreti. Na e kish me keshfordor kta. Sa nuk nuk i dha. Po ku kaat me për kët punë? Jo, jo. I mori afshin i Lotin sallallahu alaihi wasallam. Oda i dha alaihi salatu wassalam. Ardin Sheh Gazi imam Ibn Majah nga bi Wiray radiyallahu an ka thanallay sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni uharriju haqq al-da'ifayn al-yatim wal-mara'a ka than penga melai sallallahu alaihi wasallam O Allah une peshtrëngoj hakin e dy zaifëve dy doptëve i pari doptësh yatimi i dyti doptësh gruaja gruaja e mbi spihes huj edhe bëhet gruaja tie edhe të shikon tijë, sikur më pas jetu, të nkojnë me tijë, mësë me pas pas, kur baben arë. Me zhida ta, sa pak ja di në hakinis, e lusë me Allahu që Allahu gjelorat në përmison, të mërmison të gjithë dhe. Dë gjërë në këtë ras tjetër. Shumë interesant ka pengamberi sallallahu aleyhi e, wasallem. Ku pengamberi aleyhi salatu salam, një ditë për ditëve, ka të smetuar Nukman ibn Beshid, radiallahu anë, ka një ditë për ditëve Ebu Bë edhe ka dëgju ajshën duke janë në ngritë zanën për nga berit Alej Salatës Ram. O afrut e dera, kure ka ni, për para shpijat që janë konsitonat, kështu të izolume, të blindume, me, me, me dritare, me dyrë dveçanta, jo, ka qenë më tjeshta, është një zani, është të merat, apo ka qenë më modeste, ma djenë në shtëpinë e për nga berit Alej Salatës Ram, dhe që simin e asa shtëpije ka arë, se ke mujtë me prejkë që atinë me dorë aqe aqëto ke, dorën pak më më i lart e, e projekti. Ngaçi shtëpi modeste nga se nuk e gadosh do një. Ka edhe Abu Bekrir, edhe e kanë Zani Ajshës për mizanin e pejgamberit sallallahu alaihi sallam. I ka bërtit. I ka bërtit pejgamberit sallallahu alaihi sallam. Atë ka hin Abu Bekrir, ai ka thonë "Ibnata Ummir Ruman". Ka thonë oj çika Ummir Ruman. Çika, gudavet. Si ka thonë çika eme, thash tash es, në pozicion i kët. Ka thonë oj çika Në nëstane, o më rrëmën Ka thënë Edhe e ka kapë Ka thënë Ti janë ngrit zanën për nga mberi Ti janë ngrit zanën për nga mberi E dhe e më samë ka hinë më desë dhe i ka da E ka kapë A ishen me një anë Edhe e bubekri me një anë Edhe pra e bubekri si kur ka da është Ta qortoje pak ma ashpër Qysh janë ngrit i zanën për nga mberi Se kjo ka qenë qika e vetë Ajë, pengam veri vetë Salallahu aleyhi ve sellim Edhe shkon e bëbëkërës i dhikë Kalon disa qaste A të pajtoon A të pajtoon edhe janisin me keshë Me më më më vetë Atër e prapë më vonë vjene bëbëkërës i dhikë Edhe tu hi Avor parasë me kërkuleje I ninë të keshë Edhe ju thotë E bëbëkërës i dhikë Ju asë pëmbani tash mu pjesë marës Nësë bavitin e Juve, që shumbanën në 5 Mars në luftën e Juve, kur ka tu luftu, unë më unova me udhëtrutë, apo e tash, po duam e i tash, masi nitu kesh, po duam edhe unë. Edhe pe pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam, çfarë çfarë i ka thënë Aishës? Ka thënë o Aishë të pështova. Dhe këtë të rreja jam unë, unë të pështova. Kë ka qenë morali pejgamberit aleyhi dhe sallam? Do, pe mësam e ka pështuri papoz vet. Mi pa e ka pështurë, sepse arabot, arabot e në ndruan vlezën për gatatyra, pa çën sahabe. Arabogjë mos tan ngjojnëve, por na ngjojnëve. Jan dashur. Kush ja ka haxhilloq e dy? Vetë tani haxhi çish sillet ai në kufi ai do të kalzoje. Po arabët e vjetër janë qen trona. Andem selam, o kapash po për me me, me me me tradita trona. Me qisë këto sahabë Bubaker bu, Sidiku që ngjën nga kultura më e larë. Ande kur kanë çortuë, ande kërën kanë transmetim kur e kanë vet Amr Khatabin. Pikaj e bocish të, të tërbië Çu shebotr beqallod disa transmetime ka thon sepse çikjo omeri se dia ka on ky ma shum qytetar a gomari khatavit a khatavi baba vetë ka pas omerin edhe gomarin edhe ka talon, puno. ka don heq ko puno kur ka shum me punu kur a kthi pse se ke vokhta pse se ke vokhta edhe thot on khatavi u nuk e dia mum gara i ma shum a gomarin tash tu kena per per me me me gazu se si educo thmia mir po kan çen te te që tortuhem dhe kanë kanë kanë kanë përdorur donjë art, vallahi. Andaj pejgamberi Alayhis salam i ka thënë se uh, un po shtova O Yajshe, se ka du të kop, ka du të kop baba, baba. Ja. Gjithashtu ka qenë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sjellja e lartë, ku pejgamberi Alayhis salam safiyan uh, gruën e vet, uh, radiyallahu anha, për i thotë vetë uh, ka qenë duke hip ndëve. E ka marr pejgamberi Alayhis salam, e pshytil, ka pshtjell, e ka dhën petkun, e ka vesh qalam do më ta jdobosësket sken. Por sa vallaj donia vallahi subhanallahu mos më çën transmetimi saktu ç'ka bopën sa këta. A mundesh të më mor mantilin dhe më ia vesh grujtën? Vallam ç'e gruaja se e meriton. Apo a mundesh më ia cilë derën e veturës? Edhe më thon bujlum him. Jo veç kësaj. Sigonë ç'ka bopën sa më kënone vet. Ë thot Anas ibn Malik e kum pa una vet pejgamberin alayhisallatu selam duke e mbështjell grujin e vet. E ka marr petkun, ka dhon veshë ponër vëzë probleme as e ne do të thon orbitajon është rreth orbitës krynenëcies. Allahu na pastron të gjithëve. Njeriu do të mëkon njerë, i shkarkum prej uh, fjalm, i shkarkum prej barrave, i shkarkum prej, çka uh, më thon Vilani dhe Alani. I shkarkum kjo pejgamberi Allahu. Kjo pejgamber si më i miri pejgamber. Dhe aka burrçi ki Alayhis salam. Sallallahu alejhi ve sellem. Yamur dhe e veshit. Ul ul junza pejgamber sam. E çit goonin e vet Edhe i tha safijës Hip në gunin tëmë edhe hip në dejde A e kupton? A jo, devja e ka Atë uh, vekëzën ku hip Po do një ardhë duci me të mënume Për mësa më ka ullë në tokë E ka nxjerë gunin e vetë Edhe i ka thonë hip safijë Hip dërën dejde Kit këtë skejnë, thotë e nësë mëmerik Une e këmë përqelë Dhe ka nejtë qashtu dërë që ka hip në dejde Pro me, me fjallë dhe tona Me ashellë dërën muhultë, më thon Hip, Hiptonald. Ta supozojmë është më i lartë, më e lartë vetura, kush e ban këtë allësa? Po ski njëri i cili e ka porosios Allahu i Gjallane moralet e tij. Gjithashtu pejgamberi alayhisallatu wasallam vezër për ai ndërtimin që ka pas dhe moralin që ka pas për dëshmërim me gratë veta, tot Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi alayhisallatu selam e ka urrejtë të gratë t'ianin erën e keçet gojës. Vazhdimisht i kalova. Saba, akşam. Gjithmonë kur ka hi, a do të thot Aişa radhiyallahu anha kur hoçpyt çishike nder pejgamberi sallallahu alajhi wasallam te ju, thot me misfak. Pra mëson para se me çeldetin, i ka lë dhëm mirë ose ka një dhëm. Pse? Ndoshta mundsija me të më të di diçka prej erës së keqe dhe e ka e ka e ka urrit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu vëllazër, ka shembri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se pejgamberi alajhi wasallam është kujdesur për pastërtinë e vet. O shvesh mirë që ti jet i pulçitur te gratë e veta. A do në shpesher i ka reguluar flok të veta vetë Me krahën, Alej Salat dhe Seram E i ka ly flok të veta E ka ly mjekrën e vetë Oshë parfimos A do në e thotë pengamire Alej Salat dhe Seram Unë e pikësaj dunjaje a, Me janë zvukuruar disa prej gjërave Prej gjëra që janë zvukuru cile ashtë parfumi Shumë e ka do ashtë parfumin pengamire Alej Salat dhe Seram A do në e dhe, dhe këtu janë gjëra Në dhe në duke në e vetë vogla Po këtu janë ajo pajisja që e mbalë gjallë jetën pashurtore. Shenbanjall, do njërditu, çka ka lidhje me kjo? Po ka lidhje, se më era keps durrat pa 20 vjet. Pe e unë jam, kepën ka thonë nuk e vaj haram. Po se kam Ma di jo që, ka haram. Madi Jovës kaq, ka thonë kush ka hëngur kep, mos vënë në xhami. Ai thash nuk ka haram, vetëm kanon me kru, me kru. Pse mos marr në xhami? Ata tash vjen namu fal. E koncentrimi, e ku është përqendrimi? Ai shejtani hi aty. Kur ti je shejtani, kur ti je vezveshja, e kur ti je dhe ke, pasi ti kur xhami aty. Andaj se ke shauan kurqep, rrit e shtëpia ka dhënë Allahu sallallahu alaihi wasallam. E sa e ka urrë që i niyet edhe keqe për Etina sallallahu alaihi wasallam. Madje ka qasëmri traditë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë edhe që e ka planuar, e ka planuar ë zbavitjen. Iniciativet kanë ardhur do fëmijë ta besinisë dhe kanë ardhur xhami. Dhe kan pas do ditë ku ata i kanë festuar. Edhe Aisha radiallahu anha i kanë ditë zhurmë, ha A ka thonëllë Sulallahu, kuçi anaty, ka thonë do fëmijë ta bisinis, janë të lutë aty me shpatë, janë do bë, janë do bë ato ceremonitë vetë. Edi ka thonë, o Ajshe, a mos kish je fëmijë kshit? Ka thonë poja Sulallahu, edhe i ka thonë se, "Nëjë që do, nëjë që do ftyrën tande, domon, domon pesën e ftyrës, edhe që. Derisa kanel kanel me sa, ai ka thonë, "A është mjaft Ajshe? Domon, a u mjafto me kaç?" Thot Ajsha radhiyallahu anha, "Unë kisha çaf menë në, në shpatullën e tina." Unë jo që i më këshirë që e pal pala së shumë, dhe dhe shamilet afor pengamberi sallallahu aleyhi vësallem, deri sa i thash mjaftën njërë sallallahu me ka qësa pas. Kjo ka qenë për i traditës pengamberi sallallahu aleyhi vësallem. Gjithashtu pengamberi sallallahu aleyhi uh, vësallem, ka të liruar që në gjami ditën e bajramit, të fëmi të këzohën me shtes nga normalja. Si ka qenë kjo? Me shtes nga normalja, dhe të më thonë fëmi të me diçka e cila i përket i përket fëmijë, vande pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam i thotë për ditëve kur ai ka toleruar kta dhe Aisha ka qenë duke e përcjell, ka edhe bukurësi dy. Atë ka thënë, mizmaru shejtan, ende Resulullah sallallahu alajhi wasallam ka thënë muzika zani shejtanit. Avur pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam, atë ne pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam i ka thënë lej. Lej paksa fëmijën, le të këzojnë. Shikoni se fmijan, let, let gzor. këto fëmijë Edhe ja u komenton ju edhe thon burrë antë, ja burra më thon s'ka toleru me knuhë. Kënon burri me muzikë, kënon pa muzikë po, ama me muzikë nuk lam burrë. Apo ço çoda dhe 50 vjeçari, kishë po ksa jule. Ju dizh mua në 50 vjet e ki po ksa. Turp për Allahu xheluana. Andaj shikojmë bekerëstid ku fmiti ka po, kuran çish kësaive këto para penga mesall. Do kan don lei. A tare kur kanisme, oni u kam mjaftushëm. Aisha radiyallahu anha ka bó um, uh, beşik uh, ka thon largoni tani se u mjaftuam me kaç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu gazëm, prej pei prej traditës pejgamberit alaihi salatu wasalam, ka thënë që dhe me këtë e përfundoi na, pejgamberi alaihi salatu wasalam ka thënë uh, shumë i shkarkuar edhe i lirë prej parajykimeve. Si ndodh kjo gazëm? I ditur vetë vetë tha Aisha radiyallahu anha, kemi dalë me pejgamberin alaihi salatu wasalam në sefar, rrug. Edhe pejgamberi alaihi salatu wasalam Dhe ishti pak me mëzbavit muhe Dhe qëra e, kuptoni për mësëm Kër ka dalë rukë, komandant O kanë punë luftë Ka mujtë mu vradi, pësh, ka mujtë mu Mu lëndudi, ku shë luftë Ma seriose kër ka dalë për mësëm, s'ka Kër ka, ka dalë, të dajshë e radiallovana Më tha muhe Oja ishe, apo do mështime Me kali Ose me deve, a, a bojmë gara Tha shëja Resulullah Këto shokët e tu, a e të regulloj Dhe këtë muhe, ju tha shokët e dhe Asni përpara, të katë dëmu Shkori pak ma përpara O dhe që shikove Paramendo komandan në luft Në luft I thatë Aishës Sepse ka posë për mësëm tradit Kërë ka shku në luft Dhe ka mund njënë në pegrave me veti Ju ka thonë shokove Shkori ma në thara Edhe Thotë Aishër radiallahu anha E herë në parë që kemi garu Unë ju më konë zaift Ju më konë e re, beqare Ja më konë shumë zaift Edhe ja kalovë Thuës e se mësëm ka ja ka sh Pejgamberi telei sallallahu aleyhi dhe selam, edhe ka vazhduar. Mpas disa kohrave, ekspedit tjetër ka dal, edhe i ka thon Pejgamberi aleyhi sallallahu, ja O Aisha, apo dalën i armë bogara. Ka thënë, "O Allah, këto shok." Ka thënë ndrejtu në këtë punë. Shkonin në maratona, edhe kanë bogara. U no, i ka shtyë sa håt më andaj, edhe ka filluar me vargara me me grynë vet, edhe ja ka shkuar. Edhe i ka thon, "Hadhihi bitlka" Çiketar e ki e baraz me atarëshka mujtë e mua. Kjo do të zë për shkak është, do i thot çu jben luftë. Gruje, duhet me i kushtu kujdes, duhet, apo mund tash. Po e supozojm tani, na e dim se ndodh kjo. Me e pa tinjanin ni hojme apo. Sepse hoja ndër penga me sonë. Skra asot. Me pa ni hoj ka dal tu garuë, apo me me gruën e vet. Ku shpia shkon? Do i thot nzer allah po jo gjalla kës. Sko gjabikti. Penga me sa me ka vaur. Për nga vëzëm e ka për këtë në shukëve të hecë më natanë ati, se unë e ta shpudu me kryën teme me bo, me bo gara dhe dy arë e ka bo. Dhe është bavit për nga mberi sallallahu a.s. Kjo ka që në vëzër prej, prej uh, traditës për nga mberi të lejë salatë të selam, dhe gjithashtu vëzër uh, prej traditës për nga mberi të lejë salatë të selam, të të të të të të të të të të të të të të të të t Dhe i risak, ka orë një hadithi gjab i, E Aishës, radiallahu anha, në sajë Bukhari Se Aishëa e ka të regu një rast Të Arabëve Kanë qenë një mëndët gra Kanë kallëzu për burat e vetë Si të cela ka thonë, bajbejnë Allahin Qëka kanë pa për buritem, këtë kanë e kallëzuhet Apo? Edhe njani maj miri për të në Që u kam për atinë e burave Që ato gra kanë kallëzu E ka pos emnin e buzara Edhe kune ka kry mua betin Ma e gatë mu A fa, valoj kër lexon njëri këtë adit Kër të lexut për adi në dritën haron Qëli këta është, qëli, qëli o këtu qëli Për mësën ka thonë Ka thonë, oja ishe Une për ti jam si që aje buzëraji Une për ti jam si, Duhon, une jam të të porcelë me vëmete që ka i të for Andoj për mësën ka po më apet lirë me Me gratë e gratë e vetë. Dhe kjo në vezër ka shum pre, pre më, dhe shumë për përdiqëmërive të pengamberit Alei Salat e Sadam, mirë po me kaqë do të mjaftojna këta. Andaj, ajo që ka është me rëndësi që ta kuptojna vezër se pengamberit Alei Salat e Sadam ka si një njëri shumë normal la jetën e përditshme të tina i ka trajtuar gratë veta me moral të lartë, me akhlaq të lartë, me karakter të mirë dhe nuk ka treguar ndonjë ndonjë vrasëme me raportin e tyre në Allahu te barekehu teala, që Allahu të na mundson të mos fillim me gratë tona, siç është pejgamberi jun sallallahu alejhi dhe sallam me gratë veta, elusallahu te barekehu teala që Allahu gjeli wala veprat e mira tona Allahu ti ban qabul, veprat e liga Allahu na islijen, elusallahu te barekehu teala që zoti o jellejalalu kuaj kimi çelluar Allahu na shtroblen ku çkem gabor Allahu na fal, aqulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fa